Niko etxartan Euskal Rock and Roll kantua eskainiko dute hainbat artistek azarroaren ogeita lauean baiunako logan. Esker Mila egitasmoaren Musikari, kantari, amatur, profesional zaleak elkartuko dira Euskal Rock talde handiena osatzeko. Azaroaren ogeita lauean performantzian parte hartzeko ez da berantegi izen emaitak idekiak baitira oraindik. dik. Iban Lahobuh, Esker proiektuko musikaria. Izen emaitetan Baitugu, gultigora bera, kasik berreun bat. Baina oieta, o, berreunetatik, egia errateko, ba, ematen dugularik data bat, hori zaina azaruako gehita lau, batzuk ezin dute etoge. Beraz sortarako, ba, izen emaiteak, orainik idekiak dira, azaruako gehita laueko. Ba, edo zein, ergan nahi du gitarista, basista, edo, bateri jole eta kantari motivatua baina dira, orainik izena ematen aldote, ak bost Eskarmilaren webgunera joanez izena emaiten alduzue hiru alddez BBkoitza eskar marramila. eu zen. Jakin Niko etxta zararen hogeita lauan pressant den dela baiunako loga gelan bere kantua parte hartzailekin eskaintzeko. Niko etxart. Odolez eta arragiz hartzen proiektuaren parte kantu zaharra, eh, Gaur egun ebeti erramaiten e, e, e, duran kantua, konposatuen ularrik haaseei e, ururtteetarik gagun eta gaur egun hiutan hi hoge ita bost urtzen ditut. Znez hunkiturik un, eta eta ha, ha, aitatatu beituzieek kantu hau, eta nula ez e, e, eskola Herriko musikik gusiek part, parte ja de zaten ere proiektu hortan. Oro dugu, Esker Mila egitas moaren lehenitz ordua dela jau eta elburu dela Mila musikari biltzea, 2000 emerezian, berreun bateri jole, berreun basu jole, irureun gitarra jole eta irureun kantari.